U kullu bidat e ndalala U kullu ndalala t'in finnar Vë dhezër të ndërruar Sot me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala Dëflasin për dy emra Të Allahut më dërruar Këto dy emra jan Emri Allah subhanahu wa ta'ala Ash shakir Edhe tjetëri Ash shakur Këto dy emra Kar një origin të përbashkët që në gjuhën në arabe vjë nga fjale shekera. Edhe shekera, në gjuhën në arabe, kuptimi etimologikë kësaj fjale do të thot shtim, zhvillim, edhe shfaqin, di shka që shtohet, ajsa duket mësuj. Ky shkuptimi etimologikë kësaj fjales, ose dhe më hëndonë në origin se fjale këtë kuptim ka. Edhe për doret në gjuhën në arabe në ditet e sotme, Me koptimi fele shukër, që në në Shqipë i themi shuqyrë edhe nga rabët e kemi marë, do të thotë ta levdëroshe të që të ka bërë një mirësi duke i përmëndur të mirësi që të ka bërë të e i. Edhe ndryshën nëse do të ashprejhin, ndryshën në gjunë Shqipe, për të dhënë koptim të përstashëm do të qonin falenderim. Me gjithse fele falem falenderit, do të ketë një nërgjin pak ndryshë, Ëndërsa ideja është që e shukuri do të thotë ti tregosh ose ta lavdërosh atë person që të ka bërë një mirësi duke përmendur mirësinë që ka bërë. Ky është kuptimi gjuhësor i këtyre dy emrave dhe për këtyre ka dalë edhe emrat Allahu subhanahu wa taala, Ash-Shakiru dhe Ash-Shakur. Normalisht që për Allahu subhanahu wa taala këto dy emra kanë një lloj veçorie që nuk nuk mund të kuptohet thjesht vetëm an kjo që tham, sepse fjala shukur Prekësaj dhe më hëndë në kuptëve që njeri u do të falendoro Allahu Subhanu Wa Taala Nësë Allahu Subhanu Wa Taala që ka këto dy emra që, që dalin prektur i fjalve kuptimi saj dhe do të përmëndëmë më vrabë është që Allah i më dhëruar e lavdëron besim taril dhe e shpërblenat për, për të miret që bënë Fjala e shakir Në gjuhën në arabe, vjën në thamë, vjën nga fejla shekera, dhe shakir, dhe më hënë është emri që delë për kësa i folie, ndërse shekur, është shkalla, dhe më thënë, është forma e exageruar, për tërgur që Allah subhanu e ta'ala është shumë, dhe më thënë, të të të të të siqë që të të të të siqë që të të të të të të shukër, që Allah subhanu ta e ta'ala e labderonat e që bunit mirë, si Kemi një fjallë tjetër të gjashme me fjallën shukër që është fjalla elhamd në themi elhamdu lillah edhe e përkë themi gjuhën shipe duke thëmë falenderimi të konë Allah subhanu wa Ta ta'ala qëfar dëllimi ka shukëri në hamdi kam fol djetarët për dëllimin që kanë të dy gjara edhe kanë thënë që nërmit të tyre ka diskatë për bashkët edhe ka diskatë veçant kështu që Aje që quatë Elhamd, Elhamd është e veçantë, në aspektin që Elhamdi, ose këllu i falenderimi që quatë Elhamd Gjunarabe, i bëhet Allah subhanu e ta'ala përshkak të, i bëhet Allah subhanu e ta'ala vetë me goje para, i bëhet vetë me goje. Në i kohë që shukri është me goje, është me vepra, është me zemër, si që do të përmëndim në vijim në shalë. Dishka tjetër, shukri do të thot që ti të të regosh mjësit që të ka bërë dikush. Kurse hamdi, do të thot që ti ta lefderosh Allahus subhanu e ta'ala për cilësit e ti të larta, shu që nuk thuet dhe më thënë që shukri ta konë Allahus subhanu e ta'ala sepse a i është i plotën cilësit e ti. Po thotë falenderimi, hamdi ta konë Allahus subhanu e ta'ala sepse shi plotën cilësit e ti. Në që shukri ka të bëjë, Me atë që mund të aqua në mgjunë shqipe si shpërblim, ose dhe më thë në blersim të mirësis. Një koj që ne kemi të bëjmë, kur themi elhamd, kemi të bëjmë me sësitë të lartë të të laotë. Kështu që shukri në një aspekt është me ngurë se sa hamdi, kurse në aspektin të është me, me gjërë. Në aspektin me shfar kryhet, shukri është me gjërë, sepse shukri bët me vepra, me gojë dhe me zemërë për dotash e shpjegojmë gjithë këtë inshallah me lenin Allahut. Nësa hamdi kur themi elhamdulilah, kur thot vetëm me gojë. Mir po hamdi, ai kur thuhet elhamdulilah, ti e falënderon Allahun për cilësitë e të larta, duke lavdëruar cilësitë e larta, edhe falënderon për mirësi që ka bërë ty. Nësa shukri kur thuaj shukrulillah, shukri i takon Allahut, kjo gjë e bëhet vetëm për mirësitë që ka bërë ty Allahu dhe jo për cilësitë e tij të larta. Ky është domosdoshmën dallimi ndërmjet dyve në ku, në kuptimin gjusën gjusa arabe. Këto dy emra janë përmëndu në Kurën, pak herë kemi përshumë dhe emre në parë shëkur, që është, thamë që kuptimi i ti dhe më hëndë që Allah subhano talë al është e ka këtë të të, të tësi në formën më të plotë, më të lartë, dhe pse të rgonë shkallën egzageruar të një gjëhe, kërë themi faul në gjënë arabe, dhe thotë në dishka është egzageruar, është dhe më në qa shumë e madhe është për mundur, kjo e e mërë katër herë në Kurënë, edhe këto e jetë janë si vionën, a jetë i parësh në surën fatirë, fëtë Allah subhanu ta'ala, inë në ledhine jetë luna kitabë Allahi wa akamu salata, wa anëfë kumë më rëzëknohë më sirra u alaniët e jërgjuna tijarët e lëmë të burë. Fëtë Allah i më dhëruar atatë cilët e ledzojnë liber në Allahut, krye namazin, shpenzojnë prej asaj që ne i kemi furnizuar në fshetsi edhe hapt Natash presojin, shpresojnë që ta arrin, të arrijnë fitoren e një lloji tregtije që nuk humbet kurrë për ai. Njëriu, do të thonë fitoren e tregtis me Allahun subhanuhu teala. Pastaj vazhdon Allahu ai dukuron që thotë li wafihum ujurhum, që Allahu subhanuhu teala t'u japë atyre, do të thonë, kjo lloj tregtije është që Allahu do t'i japë atyre, shpërbime të dyra do t'u ashtojë to. Wa yziduhum min fadlih, to ashtojë atyre me mirësinë e tij, inhu ghafurun shakur, sepse Allahu subhanuhu teala është falës edhe shukur. Domethën që është përmendë më mirë, më shumë herë më të mirë. Kyj ajeti parë në Suret Fathe deri në numrin 29-30. Ajeti dytë që tregon emrin Allahut Shakur është në Suret Fathe gjithashtu 34, thotë Allahu subhanehu ve teala, "Inna Rabbana laghafurun shakur." Me dënitë dhe gjiththamë me vërtetë the zoti jonë është falës edhe shukur që është përmendë më mirë. Gjithashtu thotë Allahu subhanehu ve teala në Suret Shura, ky është ajeti nr. 3, ajeti i tretë 20 në ajetin numër 23 sure shoa thot Allah subhanahu wa taala: "Wa may yaqtare fi hasanatan nazid lahu fiha husna." Dhe kush bën një të mirë, Ne ja shtojmë atë të mirën. Inna, inna Allaha ghafurur shekur. Allahu është falë dhe shekur. Dhe po të shikosh, edhe në ajetin e më sipërm, në, në ajetin e parë, thot Allah ja shtojmë dhe pastaj përmen, përmend përmendën me ti shekur. Sikur do të thotë që emri Allah subhanahu wa taala shekur tregon që Allahu i jep njerëzve më shumë seç meritojnë ata shpërblim sepse uashmë për lënë të mirë më të mirë, siç si, si do ta përmendim më poshtë. Edha jeti katërt e mësuarën të dhëmbun 17 ot Allahu subhanahu wa taala, in tuqridu llaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wayaghfir lakum wallahu shakurun halim. Jo edhe kjo edhe ky ajetën poshtë më vërteton të gjithë ton tashin. Thotë nëse ju i jepni hu Allahut, Allah nuk hua. Limë, Allahu nuk ka nevojë për hu. Jepo çyllimin është japësh për fenë e tij. Sepse Allah do të sprovon njerëzit kush i jep për hir të tij dhe kush nuk jep donos edhe hurra për Allahun subhanu te ala, një hua të mirë. Allahu na shumfishon atë juve dhe ju fal ju gjunaft. Dhe Allahu është shakurun halim. Allahu është shpërblyes i mi mirë dhe është halim i urtë, i butë. Domethënë që Allahu është shakur, ta ju shpërblyen juën më shumë se meritoni, edhe halim do të thotë nuk ju dënon ju por ju fal për gjunaft që keni bër. Ndërsa emri Allahu te shakir është treguar në dy ajete kuranore A jeti parë është në sërën Bekare, në 158, të të Allahu subhanuët e ala, o mënd të toa kajran fejnë Allah shakirun alim. Pra për tërgonë me që kush, kush bën pun vullën tare për Allahu subhanuët e ala, Allahu shakir, të mënd që a shëbrenë të i në shumë fish, alim i ditu pra të që për një rju. Gjithashtot të të Allahu subhanuët e ala, në dhe kush nga jetët më të bukra dhe mënd që mund më të të zë një rju që i thot dhe të besim tot maje fa ala allah bi azabikum in shakartum wa amantum çfarë do bëjë allah me dënimin tuaj nëse ju falënderojni dhe besoni çfarë do bëjë allah me dënimin tuaj nëse ju falënderojni dhe besoni sepse allah subhanahu taala nuk ka nevojë të dënojërot wa kana allah shakiran aliman do allah është shakir dhe alim do të thotë që allah subhanahu taala nuk mund të dënojë njeriut për kundrazjëllojmë adhuruar nga që është shakir ka emrin e tij shakir jashtëblen njeriut me më të mirë e jo më të dënojë atë kot edhe është i ditur për çdo gjë që vepron njeriu. Kuptimi i këtyre dy emrave në lidhje me Allahun subhanahu wa taala është ka thonë katade për fjalën Allah subhanahu wa taala innahu ghafurun shakur. Allah subhanahu wa taala është Ghafur falë dhe Shakur. Thotë është Ghafur falë si gjunafeve të tyre dhe Shakur shpëlyes për të mirat për të mirat të tyre. Dhe në një fjalë tjetër thotë në një vend tjetër thotë qata do gjithashtu shpëlyes për të mirat që kanë bërë ato duke u ha shumë fishuar ato. Foti Imam al-Khatabi, el el-Shakur do thotë, el-Shakur do thotë që Allah subhanahu wa taala i haspëblen njeriu më shumë për një adhyrim të pakët që bën ai. Edhe ju i dhe jep shumë mirësi dhe kënaqet për robët për një punë vogël që bën ai, si siç thotë Allah subhanahu wa taala, inna rabbana laghafurun shakur të shoqëllëhet thabët zoti jon është, është falës dhe shukur folli mam më saadi i shakir dhe shukur e shukur do të thotë që allah subhanuhu te ala ia shpërblet njeriu për të paktën që bën me, për të paktën që bën më të çumt i fal shumë fal gjunavesh që bën njeriu ia shumë fison të sinqertë punët e tyre pa llogëri edhe u shpërblet në atyre që e falenderojnë allah subhanuhu te ala Edhe i përmend ata në grupin e lartë melajve. Edhe kush afrohet tek Allahu subhanahu wa taala me punë të mira, Allahu afrohet tek ai më shumë. Dhe kjo është pjesa e falënderimit. Thotë Imam Bayhaqiu në kuptimin e emrit Allahu subhanahu wa taala El-Shakir dhe El-Shakur, thotë kuptimi është që Allahu subhanahu wa taala e shpërblyen e shpërblyen adhurimin e pakët që bën njeriu më shumë, dhe jep shumë shpërblym për të. Thot mirë, po fjala këto lloj emrash mund të kenë dhe kuptimin që Allahu subhanahu wa taala e lavdëron robën e tij që bën punë mira. Edhe këto lloj gjëdhot ka të bëjë me thelsinë e të folurit, domethënë që mbas do i do i viko, ashtu më të kem përmendur herë të tjera, para Allahut subhanahu wa taala. Ideja është domethënë që Imam Baqiu thotë që emri Allahu Chakir dhe Shakur mund të ketë kuptimin që Allahu ia shpblen njeriu me shumë fish për punën që bën ose që e lavdëron atë tek me lajtë të lartë dhe i vendos aty pranim tek njerëzin tokë. Çfarë po për të përfitojmë prej këtyre dy embrave? Realiteti që Allah, është që Allahu subhanahu wa taala është dhuruesi i çdo të mirë për njeriu. Edhe ai e dhuron çdo të mirë njeriu, edhe më pas ia mundson atij që të kryejë të mirat, edhe në fund e shpërblen për çdo të mirë që ai mundson vetë njeriu ta bëjë. Prandaj dhe mirësia është prej nga Allahu subhanahu wa taala që në fillim dhe, dhe në fund. Mirësia absolute vjen vetëm prej Tij. El khayru kulluhu bi yadeik wa sharru laysa ilayk. Fot profet pa selam e mirë është gjitha në dorën tënde dhe e keqja nuk takon ty. Allahu subhanahu wa taala e ka mërinë ti si i shakir dhe i shukur dhe e vlerëson njeriu sikurse do të shpërblehen ata për një punë të vogël që bën njeriu. Prandaj është ndaluar për njeriu që të nëmblevsoj qoftë edhe punën më të vogël të hajrit sepse nuk e di njeriu se ku mund të fitoj kenisinë e Allahut subhanuhu te ala meqë Allahu është i shaqer dhe i shkukur prandaj njeriu duhet që mos nëmblevsoj as lloj pune sado e vogël qoftë sepse me një punë të vogël mund të fitoj shumë shpërlimat tek Allahu dhe mund të fitoj kenisinë e tij të përheshme dhe kjo është për mirësiot e Allahut subhanuhu te ala prandaj dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem thotë Në hadithin që transmeton e Budhiri radiyallahu anhu, "La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, tutmasna libso asni lloj timire." Edhe sikur edhe sikur thot kur të takosh vllain tënd të buqëshesh, vetëm edhe buqëshesh edhe të qesh diçka tepër e vogël, tepër e thjesht, mos e nëm vlefso. Se معناتa se buqësheshje mund të modifitosh zemrën vllait tënd. Nuk kam kjo shpjegimi dashjë hadithi, marrën hadithin e kaq. Mund të mund të fitosh zemrën vllait tënd dhe të mande kësaj hyn me të me, me të bashëm xhenet futon e kanë sinë Allah me diçka tepër të vogël. Prandaj përfitos tani më thot mos mos ndamblefso për të mirës asgjë. Duhet pasur parasysh një njeriu me punë të gjithë punët e mira që bën me namazë, me haxhe, me sadaka, me agjërime, gjithë punët e mira që bën jetën e tij në këtë lloj kohë të shkurtë, të jetës së tij, edhe me gjithë tëmetat që që ka njeriu dhe mangësitë që ka njeriu gjatë këtyre punëve, po për ta përfitosh gjithë të gjë që për të kuptuar që njeriu nuk nuk mund të meritojë dot xhenetin vetëm me kaq pak. Nuk e meriton dot xhenetin me kaq pak. Mirë, por kjo është mirësia e Allahut subhanuhu teala sepse ai është e shkuruar përndë njeriu të me kaq pak punë, me gjithë mangësi, me gjithë me gjithë gabimin që bën njeriu, me një kohë kaq të shkurtër në jetë, domodin që shfrytëzon njeriu për të bërë punë mira, i jep një shpëtim për të përhershëm, pa kusht. Dhe kjo vërteton atë që që Allah subhanuhu teala është shkuruar. Gjithashtu transmetohet nga Isha radhiyallahu anha se ka thënë thuaj profeti sallallahu alajhi seledu وقاربوا وابشروا. Sot profeti, profeti sallallahu alajhi që llojeni edhe afrohuni, domthoni ide që llojeni dhe afrohuni domthonë që njeriu du, duhet të synojë të mirën edhe të punojë të punojë të mirën sa të ketë mundësi, edhe po ju përgjozoj sot profet sallallahu alajhi sepse sa askush për ju nuk ka për të hyrë në xhenet me punën e tij. Në çka punë njeriu Punë njëu në vërte të vërtetë nuk vlen sa xheneti. Punë njëu të shumë herë më vogël. Pa menduar pak jeta jote, sikur të jetosh 60 vjet. Hiq 1/3 të jetës tënde për gjum. Hiq edhe 1/3 tënd për për punë, sepse i thon 8 orë gjumë, 8 orë punë, vetëm punë në pastër. Gjithashtu nga ato 8 orë ngjelen ngjeni vetëm 1/3. Nga ato 8 orë hiq orët që dorësh me familjen, orët që do hash buk, hiq orët që të duam për çështë të domosdoshme dhe, dhe mund të ngelet domethënë 1-2 orësh. Këto 2-3 orë, pastaj ai shfryzon këto për hir të Allahut, apo nuk e shfryzon jetën tënde, atë çfarë ngelet, një ditë diçka tepër tepër e vogël në jeta jote që ti e bën për Allahun subhanu teala. Edhe megjithatë Allahu ngjë është i shkukur, edhe këtë pak ta falendëron. Allahu subhan megjithë është i shkukur, të, të, të pakta ta shpërblen duke të dhënë xhenetin. Mi po njëu do të duhet për për përpiqet. Përndër edhe porizo sa ne më ka mësuar Sahabulu ka thon përpiquni. Synojini të mirë dhe përpiquni për të mirë edhe dhe përgozohuni. Domthonjë që njeriu nuk do të bëhet pesimist. Sepse normalisht me punët e tjera që bën gjithmonë, po ta mendon njeriu nuk mund të arritë as gjë. Pe pa Allahu subhanahu wa taala nga çështë shukur, nuk e humb asnjë lutje të mirë që bën njeriu. Fotimul qayma al-jawziya. Dot. Ndërsa për sa Allah, i përket te thësisë Allahu subhanahu wa taala që ai është shukur, Kjo është domosdoshmë një çështje shumë shumë e veçantë. Sepse Allahu subhanahu wa taala është ai që e shpërblemonë të vërtetë dhe e lavdëronë të vërtetë njeriu dhe i jep të gjitha mirësitë. Kështu që çdo gjë fillim dhe në fund është prej Allahut subhanahu wa taala. Sepse ai i jep sukses njeriu në fillim që ta falenderoj Allahun, edhe në fund fare ai i jep sukses duke e pranuar atë njeriu, edhe duke e shpërblyer Së fundi për falënderimin që i bëri njeriu Allahu subhanahu wa taala, çünkü çdo mirësi është vetëm prej tij në fillim dhe në fund. Sikur se Allahu subhanahu wa taala mbasi ia dha gjithë mirësi njeriu të lavdëron njeriu tek më lajke të lartë. Kam menduar pak sikur të lavdërojë një person që është i parë shteti për shemund. Do thonë se të gjithë njerëzve filani, filani është njeriu i mirë. Filani është çësht. Si do duket vetja? Po kur flasim për Allahun subhanuhu teala do t'l vdëndoroj Allahun subhanuhu teala tek Xhibrili alayhis salam, tek Mikaili, tek meleket, thamalet arsh, te mbajsë arshit tek meleket e lartë, domthonë vallahi kjo është gjë shumë e madhe. Po ta përfituon njeriu, kush je ti o njeri? Kush je ti, ti subhanallahu i di diçka shumë vogël. Për pa Allahun subhanuhu teala, në mëdështi, ti di diçka e mangët, bu gjënave shumë. Kur ti përmend Allahun subhanuhu teala, Allahu të përmend ty. Dhe kjo tregon që Allahu subhanuhu teala është shukur Edhe në vim po të rregojm disa aspekte që tregojnë që Allahu subhanahu wa taala është shekuar. Për këto aspekte ne kemi ne kemi ndodhinë profetit Allahu Sulejmanit alayhis salam me kujtëti të tij, të cilët e porokupun derisa harroi dhe në mazit i doli kohën namazit të qinisë, derisa hyrja akşamit. Thuhet se Sulejmani alayhis salam po përgatiste kishte kishte marr disa kuaj dhe po i përgatiste ata për luftë. Dhe nga nga shqetësimi me këta kuaj, doli ko kua namazi dhe harroi derisa erdha akşam. Dhe u zemua për të dëgjojë nga modësia Allahu subhanahu wa taala dhe i thirri kuajt gjith. Por hijt Allah vetëm se e shqetëu nga nga namazi. Dhe thuhet që Allah subhanahu wa taala pastaj e zgjvndoi, ne çai e shkukur Ja zëvëndësoj këto kuaj duke i dhënë ati jeren, duke i nështëruar ati jeren që të shkoj me të ku të dëshiroje. Dhe kjo të rëgon një aspekt që Allah subhanu ta'ala është shëhur, e vlerëson të mirë dhe e shpërblen njerë ju si kurse dhe lavderonë të për të mirë që bënë. Për në thëtë Allah subhanu ta'ala për Suleiman e Isilam, i dhurri dhe alejhi bilashijis safinat ul gjijad. Thëtë kër ju parashitën ati, në mbrëmje para mbrëmjes doon mbas dite es safinat cun kuet të cilët nga që janë shumë të shkathët rrinë me tre këmbë dhe një kanë edhe një njërin njërin kanë ngrenë lart eljia do të thonë që janë shumë të shpejtë faqale inni ahbabtu inni ahbabtu hubal khairin dhikri rabbi hatta tawarad bin hijab fa suleimani alayhis salam unthut u preocupova me, me me këta kuet derisa harrova për kujtimin e Zotit tim derisa u zhduk dielli në perëndim. Pastaj më pas tha Suljmani alayhis salam rudduha alaym keim rap shkuajt. Fatteqa mashan bis suq wal a'naq. Edati i vraut i thërë gjith. Dhe Allah subhanahu wa taala, siç thot Hasan al-Basri, Allahu madhruuria jazvencoi ato me herën e shpejt, u proshkaxai, u zemrua për hir të Allah subhanahu wa taala dhe i vraut atë nga çka e shqetëron nga kjo e mirë, nga mirësia e prukujtimit të Allah subhanahu wa taala, nkohen e durr. Gjithë është duhet dhe sahabët. Sahabët e profetis, sallim, e lan meken për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu uazëvëndësoj e tyre, në që lan meken për hirtë të ti, uazëvëndësoj e tyre duke të shliruar gjithë të vëndët më dha të botës. Duke i futurë ato në, në pushtetje në muslimamba. Dhe kjo është një prej qështjeve që të regojnë Qallahu subhanahu wa taala shukur, kur njeriu e lë diçka për hir të tij ose e bën diçka për hir të tij, Allahu ia zvendoson atij edhe është problem më shumë. Prandaj, po të shikosh në një kohë tepër të, të shkurtër, që mund të thonë kohë shumë shumë, do të thonë ideale për të arritur këtë lloj rezultati, asaj që mbyaja, çniruan muslimanët në, në kohën e Ebubekut, Omej dhe Uthmanit, çluar Irakun, Persin, Shamin, Egyptin, Afriken, edhe vëndët tjera. Edhe gjithë kjo për një ko që nuk është me madhe se sa 35 vjetë ose të shka më pak ose pak më shumë. Një vitë më shumë, të shka atilë. Gjithë o shërimit më dha si duratë për Allahu subhanu ta'ala nga që në ta e lanë të shka përhirët Allahu subhanu ta'ala. Sëpse Allahu është shekur. Edhe për të letëzosh historinë sahabëve dhe shërimit që kam bërë ata të që ditë është vë një të një të kaluar të ndritur të të parë vetan që i kanë lënë një shembull të madh gjithë botës në, në aspektin edukatës e edukatës së tyre, në aspektin e moralit të tyre, në aspektin e luftës që kanë bërë ata, se si kanë qenë. Prandaj nuk dihet historikisht, nuk dihet që të ketë pasur bota njerëz më të mëshirshëm në luftë sa muslimanët. Nuk po rdhon urinë gra nuk vrisnin pleqasmit nuk vrisin bile profet sallallahu alaihi wasallam kanë ndaluar që të vrasësh edhe edhe pritrit murgjë që rrinë për kisha ose që rrinë që janë çifut kanë ndaluar profet sallallahu alaihi wasallam që të vritën sepse thotë ata e ta, ja kanë dedikuar veten e vet Allahut megjithëse janë rrugt humbur po nuk leuat me vrah. Shu se e lartë është Islami. Bile tregon një histori që Amr ibn al-As radhiyallahu anhu Jë din e gjithë e jë ka qënë për sahabëve I mori lejo melë për shirruar Egyptin Edha i e shirrui Egyptin në të vërtet Nëjëse dëmë historie është gjatë Për të rëgurë se si shirrui Amarë mëllë asë e Egyptin Ndër të tjera Kër hyrin një për qytetëve të Egyptit Gjeti në të vajzën e mbretit e Egyptit Al-Mukauqis Mbretit e Egyptit Edhe shfarë bërë me të E përdhënoj E vrau Vada ushtarve që të promonin Jo I tërgoj gjithë botës Edhe la një shemull të lartë Që do ngele gjithë mund për gjithë njërzimi Në më shemull i lartë Që nga bëne muslimane të ingrën koko të lartë E mori E mbajti për disa ditë që të shikonte Se si ishë muslimane dhe si ve proni minoritë tjetërin Edhe pasta e mori të nderruar Dërgoj disa ushtarve që të arruani dhe aqoj të jatit Allahuaj kjo është kjo është domonjë më e çuditshme që mund të ekzistojë në dyja. Ti shkon, ti shkon për të pushtuar një personin vendin e tij, që në vërtetë nuk ushtron për çlirim, shkon për për ta çiruar vetë, shkon për të për ta larguar pushtetin e këtij personi. Edhe kur të bië në dorë njeriu më i shtrëndit i di që ishte vajza e tij, shkon pastaj të ta çoshatë atij. Allah këtë i këto lloj gjë nuk ka për ta parë në histori e vetëm se për muslimanëve nëse ashikon. Bekollëgia tregon me të, të vërtetë që Muhamedi ka qenë njeriu më të mshirshëm, ndër Allahu subhanahu wa taala u dha mëshirën e tyre në Hiret. Prandaj edhe ata, ngaqë ishin të tillë, Allahu subhanahu wa taala i bëri që që ta çironin njerëzimin nga padrejtia që u bësh aty në, më thon nga të gjithë sistemet e tjera. Kjo është një nga aspektet që tregon që Allahu subhanahu wa taala është i shkur kur kur sahabët lanë për hijet Allahu subhanahu wa taala. Vëndën e tërë, Allah vëzëvëndësojëtë, duke ullëshiruar shumë shumë vëndën të tjera. Për këtër aspektëve kemi gjithashtu dhe Jusufin a.s. Jusufin a.s. në dhejtën në burg, thotë Allah subhanu ta'ala, bidha asinin, bidha njënë arabe, do të thotë nga 3 dhe 9, do me thënë është një numër që do të thotë nga 3 dhe 10 dhe 9. Thuët që Jusufin a.s. në dhejtën në burg rrëth 7 vjetë, Dhe Allah subhanahu wa taala yazgënë soi për durimin që bëri, duke e bër atë të para në vendi duke i dhënë di pushtetin e tokës. Me që bëri durim në ngushtimin e ngushticën e burgut, Allah ia zgjeroi duke i dhënë pushtetin e tokës. Sepse Allahu është i shkur. Gjithashtu edhe dëshmorët, nga që dhan shpirtin e tyre për hijet Allah subhanahu wa taala, të lirë, më çmimin shumë të lirë për Allahun e madhëruar, sepse Allahu mereton shumë herë më shumë. Allahu azvënsoj e të duke ju dhënë në tyri një jetë të veçanë që se kanë në besimtarët e tjerë në gjenet dhe shpirët e të tyre rendin në për, në për gjenet duke ngrën me afrytet dhe gjenetit duke shirur kanësit dhe gjenetit brënda disa zojjive që rrin posh arshet Allahu subhanu ta'ala edhe kjo është sepse Allahu subhanu ta'ala është shekur gjithashtu dhe profetet Allahu subhanu ta'ala nga që dhamë për Allahun dhe dhamë për Allah edhe ndërini atyre edhe njerëz që folën për të keq, ju dini gjithë se profetët nuk ka nuk ka pasur ndonjë profet me të cilin është folur për të keq. Është për të, të gjithë të çmendur. Është budallah, është magjistar. Edhe Allah subhanahu wa ta ta'ala e zëncoi këtyre njerëzve, edhe atyre që ndoqën rrugën e profetëve, duke u angritur dhikrin dhe përmendin e tyre lart në gjithë botrat. Prandaj e profeta sallam megjithse e e ofendonin mushrikët e Mekës duke thënë për të shpiftje Allahu subhanahu wa taala ngjit i lartë. Mushrikët e Mekës nuk ngjelën më. As pokutimi ndosë nuk ngjeli më, por ngjeli pokutimi Allahu subhanahu wa taala për këtë për këtë profet i lartë dhe për mëndjen miliard e miliardë njerëz. Dhe kjo është sa Allahu subhanahu wa taala është shukur. Sikur sa dallojmë dhëruar në ka urdhëruar që ne ta lavdorojmë profetën sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo tregon të njëjtën gjë. Sot Allahu subhanahu wa ta'ala inna Allahu malaikatu yusalluna 'ala an-nabi Allahu e madhëruar dhe malaiket e tjera lavdërojnë profetin. Ja ju që besoni, lutuni 'aleh sallim taslim, prandaj dhe ju dhe ju obësimtar mbini salavat me profetin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 'ala nabiye Muhammad. Gjithashtu, neq Allahu subhanahu wa ta'ala e shkukur, ja shpërblem njeriu butterfly... kur ai <ga> i bë salavat me profetin sallallahu alaihi wasallam me 10 fish, sepse ai është shkukur. Transmeton <from> Abdullah <Becca> ibn Amr ibn al-As <supplements> nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë kur të dëgjoni muezinin thoni si çdo të aidhë më pas binë salavat më mua sallallahu alaihi wasallam sepse kush bën salavat më mua Allahu subhanahu wa taala e lavdëron atë 10 herë dhe kjo është diçka shumë e lartë tas më to muslimi gjithashtu Allahu subhanahu wa taala dhe kjo është domethënë një nga do bë më të mëdhaja Allahu i madhëruar e përmend robën e tij kur njeriu e përmend Allahun subhanahu wa taala mindopak ti një njerëj i dobët, njerëj i mangët, te kufinit je një njerëj. Kur sallahu subhanuhu teala qe eshte plot fuqishmëri, qe ka të ciliset më të plota, eshte zoti e çdo gjeje i gjithuniversit, kur ti e përmend atë, e përmend ty. Prandaj pa, domethënë njeriu nuk nuk e meriton këtë lëshproblem, jo pa Allah subhanuhu teala nga qe eshte shkurr, prandaj dhe e vlerëson të mirë, qoftë e pakët për njerëut, edhe lavdëron njeriu në siñëriu e përmend Allahu subhanahu wa taala. Nëse e përmend vetën tën Allahu të përmend ty. Dhe nëse e përmend përpara njerëzve Allahu të përmend ty përpara një grupi më të mirë se sa grupi ku ti ku ku ti po e përmend Allahun subhanahu wa taala. Vëllai, kjo do të thonë është një vështirë problem i që jep Allahu subhanahu wa taala njerëz shumë të mbarë. Prandaj transmeton Abu Huraira radiullahu anhu nga profeti sallallahu alaihi dhe sellem se ka se ka thënë Allahu i madhëruar shajit Kutsi dhe kush më kujton mua në veten tij në veten e tij do ta kujtoj unë do ta kujtoj unë atë në veten time dhe kush më kujton mua në një grup njerëzish do ta kujtoj unë unë atë në një grup më të shumtë dhe më të mirë sesa sesa i grup hadithesh i saktë dhe kjo tregon se çfarë vlerë të lartë ka kur njeriu përmend Allahun subhanu teala dhe tregon që Allahu subhanu teala është shumë shëkur a mund krahasohet përmendja e njëri me përmendjen e Allahut Mund ka saot përmendje e njeriu me përmendjen e Allahut. Allahu domethënë është sinata më, më ditën e gjinave me bukransim. Sepse ti e krijesë do të përmendni krijuesi që është një gjë më e lartë. Është një qëllim më i lartë te njeriu që, rije, që Allah, të arrijë të përmendë Allahu subhanahu wa taala njeriu tek grupi i lartë i melekëve. Gjithashtu nga që Allah, shëkur, Allahu subhanahu wa taala është shkuru Allahu ia shpëlbeln edhe armiqjet që janë armiqtë islami të Islamit dhe armiqtë të tij, mua shpëlblim për ato të mirë qofse e paqet duko u dhën, duko u dhën shkrimimi i çën të dyndja ose duko e lehtësuar shpilibin atë dënimin në heret. Ngaqë i shukur edhe më armiqtë ti, Allahu më dhëru u jep atyre u jep atyre të mira, nësa ata bojnë të mira dhe u pakson dënimin nësa ata bojnë të mirë të dyndja. Sepse ai i shukur. Edhe më armiqtë, ata s'u mendon disë mund të bëj Allahu më ty që ti je besimtar dhe do Allahu subhanahu wa taala ndër një njeriu duhet të përpiqesh që të bësh sa më shumë punë mirë, sepse sa më shumë të bësh aq më afër deri te Allahu subhanahu wa taala. Dhe sa më afër tiesh aq më shumë do të përmendjë Allahu i nderuar. Dhe po të përmendjë Allahu i nderuar, kjo është fitorja e vërtetë. Limit li hadha faly'amalil 'amilun. Për këtë let punojnë ato që duan të punojnë. Për të arritur kənësin Allahu subhanahu wa taala. Sepse kjo është fitorja më e madhe që mund të arrijë njeriu në gjithë jetën e tij. Gjithashtu që Allahu subhanahu wa taala është shukur Allahu i mëdhuruar i ka falur gjunafet edhe një gruaj që ishte prostitut prostitut, do të thonë nuk ishte immoraliste, që mund immoraliste, por ishte prostitut. Do të thonë subhanallahu, do të thonë kishte arritur gradën më të keqe që mund të arrijë një femër duke shkuar me njerëz të huaj. Dhe kjo grua kishte arritur gradën më të keqe që mund të arrijë njeriu Dhe Allahu subhanu wa ta'ala I afali gjunavet sa i grua I e vetëm duke bërë Një pun të voglë të mirët për Allahu në madhëruar Edhe kjo pun Ishte që Ajo grua i dha për të piri në qeni Transmetohen nga profetis Sallallahu aleyhi sallim se ka thënë Që një grua për i bëni Israelve Ishte një grua për i bëni Israelve Edhe Allahu subhanu e ta'ala ja fali gjunafët asaj sepse i dha për të pyrë një qeni. Ishte, thotë profetis salat dhe sëllim, në hadithin që të rrasmeton e buhurera, ishte një qeni në afrë një pusi, dhe ishte për e vriste etja, atër shikon një, një prostitut për bërë një israelve dhe futët në pusë, mërë kë pusën e vetë, mbushët e më ujë dhe je për të pyrë qenit. Edhe Allahu subhanu e ta'ala ja fali gjunafët këse gruajë. Leqë tregon se sa sa mëdështor është Allahu subhanahu wa taala dhe sa i shikur, është qurrë është punë të mirë në çoftë edhe e pakët. Gjithashtu transmetohet nga Abu Huraira radiuhullejhi dhe këtë dia transmeton Buhariu dhe Muslimi se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë për një punë tjetër që një person hoqi një degë që që ishte me gjemba në rrugë dhe Allahu subhanahu wa taala ia shpëbleu këtë njeriu. Ia shpëbleu Allahi më dhëruar duke i falur gjunafit me punë kaq të pakta arrin njeriu të kallojë mëdhëur që të falë gjunafit. Edhe kjo, siç e shikoni edhe vetë, nuk arrihet prej këtyre punëve, por arrihet sepse Allah i mëdhur është e kurr, edhe e shpërblen, edhe e lavdëron të mirën, në qoftë ajo edhe e pakët. Meditoj pak a jeni që thotë Allah subhanahu wa taala: Ma yef'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Çfarë dhoi Allahu më dënimin tuaj nëse ju falënderojni? the Besoni. U kaan Allahu shakirana alim. Allahu huwa shakir, shpërblyesit të mirës dhe lavdëruesit njerëz, dhe alim i ditur për punën që bën njeriu. Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë të dënojë njeriu. Me pa Allah dhe Allah dhe për këtë lloj shkaku Allah i mëdhur, nuk i dënon njeriu pa qenëf. Sikurse edhe nuk e humb njeriu, sadopakt mëjerë ç'të ketë bërë, prandaj do nxjeln nga zëti i xehnemit njerëz që kanë një thërmi besim në zemrën e tyre. Dhe kjo edhe kë ndodh se sepse ai është shkur. Prandaj edhe ky ajet është kundërshtim bie do të thon tregon të kodon atyre njerëzve të cilët kë një tregon të kodon atyre një mendojnë se Allahu subhanahu wa taala i dreton njerëz duke u bërë atyre pa drejtësi i dënon njerëz duke u bërë atyre pa drejtësi. Dhe kjo është fatkeqësi vallahi. Dhe këtë lloj mendimi e kanë ata të cilët thonë që gjëra që njeriu është detyruar që është në kaderit. Me pa Allahu subhanahu wa taala nga ç'është shkuar nuk e dënon një, nuk e dënon njeriu padrësisht. Përkundër se dënom për gjërat që ka bërë, dhe nuk e humb njeriu qoftë i një dëvogul të mirë që e bën njeriu. Edhe ngaqë Allahu subhanahu wa taala është shukur, edhe, shukri, edhe të cilsi e ti është shukri, prandaj t'i madhëruar eduktë të cilësit të krijesat të tua që ata që ata kanë kanë shakirin, domthon se ata falendorojnë Allahun e madhëruar për mirësitë që u ka dhënë. Sikurse edhe edhe shumë të cilësit të tjerë që Allahu subhanahu wa taala Për e tyre ka emra, i do të robrit e ti që ti kena ta. Përnda Allahu subhanu e ta'ala është i mëshirëshëm dhe i do të mëshirëshmit. Allahu është bëmirs dhe i do bëmirsit. Allahu është i durushën dhe i do të që durojnë. Allahu është bujarë dhe i do bujarët. Allahu është si tirë mbulu e si të keqes dhe i do të që mbulen të keqen. Dhe Allahu subhanu e ta'ala është i plotfëqishëm dhe besimtari që është e fuqishëm më shumë se se besimtari që nuk është e fuqishëm. Prandaj dhe një prej punëve më të mëdha më e më ant të cilave njeriu fiton kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala është shukuri. Ësht gradë e shukurit. Që do thot falënderimi Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është ngradë më e lartë të besimit edhe të devotshmërisë. Ësht gradë më e lartë se të kenë këna, të kënaqësh me atë që të ka këtë dhënë këtë Allahu subhanahu wa taala sepse njeriu nuk mundi të chakir falëndëruesullallahu subhanuhu teala derisa të kënaqesh me atë që ka thënë Allahu i madhëruar. Kështu që shukuri është gjat më e lartë se të kënaqësh me atë që ka thënë Allahu subhanuhu teala. Prandaj besimi ndahet në dy pjesë. Shukur edhe sabër. Shukuri do të thot falënderim, edhe tjetra do të thot durim. Prandaj besimi ndahet në dy pjesë. Gjysma e besimit është falënderimi dhe gjysma tjetër është durim. Allahu subhanuhu teala na ka urdhëruar që ne të jemi shakirë, të falënderojmë atë, në ka ndaluar lut për të kundërtën e saj. Ai ka i kalavrëruar ata që e kanë të cilësi. Edhe i ka i ka përshkruar ata duke thënë që ata janë të veçantë de krijesave të tij, ata që e kanë të cilësi. Edhe ka bërë Allahu subhanahu wa taala këtë cilësi qëllimin më të lartë të njerëzit, që të arritjet falendërus për Allahu subhanahu wa taala. Edhe i ka premtuar atyre që e kanë këtë cilësi shpërblimin më të madh. Sikurse u ka premtuar aty që do t'i japë atyre edhe më shumë Shumë edhe më shumë, edhe ka konsideruar cilësinë e falënderimit Allahu subhanuhu teala si ruajtës për mirësitë që i ka bërë Allahu subhanuhu teala njeriu. Edhe ka treguar Allahu madhror gjithashtu që njerëzit të cilët përfitojnë nga për argumentet janë ata që janë falëndëruës. Sigurisht se një prej emrave të tij është shajër dhe shukur. Edhe këtyre, emrë, Allah u kanë zirë, kanë zirë për këtyre duemër vëllahu ka nxjerr ka nxjerr emër për njeriu dhe kjo është një vlerë më të, më e lartë që tregon se çfarë vlerë ka falënderimi. Së pëse vjen nga të të të të shukurë, që Allah e lëfdëronë të mirë edhe shpërblenë njërënë jënë për ta. Rëndërë të të të të fëllëndëronë Allah në më dhurruarë, «O shkurur lëllënë, këntëm i ahë të të abudunë». Falëndëronë Allah nësejini pra të të të tëri që e dhurunë atë. Gjithështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Qod <tot> Allah subhanahu wa taala për Ibrahimin alayhis salam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi halifan walam yakun min al-mushrikeen. Ibrahimi ishte ummet, do të thotë ishte ummet në megjithëse ishte i vetëm, sepse ai ishte besimtar shumë i fuqishëm dhe megjithëse ishte i vetëm konzoroi sigurisht një ummetitor. Ishte i drejtë dhe nuk ishte prej mushrikëve. Shakiran li an nuhmeh, do të thotë ishte falëndërues për mirësitë që i dha Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala për Nuhun alayhis salam, innehu kana 'abdan shakura. Nuhu ishte rob shumë falënderues për Allahun e madhëruar. Domoshtojë ka lavdëruar Allahun ma e madhëruar secilësie, secilën falënderimit, shukrit, ka ka treguar Allahu e madhëruar që këtë cilësi është cilësia njëzveçan e ty. Gjithashtu thot Allah, Allahu subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahaatikum la ta'lamuna ta shay'an. Allahu ju nxori ju nga barku të nënave tuaj ju nuk dini gjë. Vojal lakum min sama wal absar wal afida la alakum tashkurun ju vur juve dëgjimin ju vendos juve në trumin tuaj dëgjimin shikimin të zemrës që ju falenderoj dhe kjo tregon mund që qëllimi i krijimit njeriu është ai të falenderoj dhe kjo është domosdoshmë një qëllim më të lartë që duhet ta arrijë njeriu në atë. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala wa'buduhu washkuruhu la ilayhi turjaun qoftë adhurojnë Allahun dhe falenderojnë atë se ta ai do ktheheni, ja, fa, sikur do të thotë domethënë që me ç'ta ai do ktheheni, atë qëllimi më i lartë i njeriu do të jetë që falë ta falenderojë Allahun subhanuhu te ala dhe ta adhurojë atë. Gjithashtu thot Allahu i madhëruar, "Ua sa yajzilllahu shakirin do ti do ti shpërvlej Allahu atë që falenderojnë dhe nuk e ka caktuar se me ç'do shpëblej." Sikur do të thotë që do shpëblej me shpërblim të pakufishëm. <kesten> Gjithashtu thot Allahu i madhëruar In ha dhe kane le kum gjezae, wa kane sa ju kum më shkura, Allah i më dheruar, wa shpërblej natyre të cilët e falenderojnë Allahun, duke i laf dheruar, ata thot, edhe kjo shpërblimi juaj, për mundin tuaj, dhe mundi juaj thot, është i falenderojnë të ka Allah i më dheruar. Gjithashtu Allah u ka tërguar, që ata që e falenderojnë Allah unë janë pak. Parne dhe thuë që një person, për i lutë është Allahut, dhe ësht Kur dëgjoi Omerit Allahun hu i tha, hajde këtu. Çfarë këtë pakë? I tha, nuk e ke dëgjuar Omer, që Allahu ka thënë wa qalilu min ibadi shakur, pak prej robëve të mia janë falendërues. Po gjithashtu ka thënë për besimtarët wa qalilum mahum, dha tërënt pakët. Edhe atë rtha Omeri të gjithë njerëzit që janë më të, të ditur se Omeri, do modesti e tij. Subhanallah. Dhe kjo të regoj që njërës dhe pakër janë në ta që janë më të dashër të këllohë subhanallah të anë të zgjithur të këllohë më dhëruar edhe këta janë atë që e falenderojnë në loën e më dhëruar. Gjithashtu transmitohet në hadithin që e transmitohet Bukhariu dhe muslimi në profetit Sallan Sallim se profetit ngrijë dhe fale i natën dhejë sa jenë të shinkëmët. Thëta isha, radiallohen, haoj dërgurë A nuk i ka falur Allah gjunavet, edhe i përgjigjesh përcocën duke i thënë, "A nuk duhet të jem urq falënderues? Meqë Allahu subhanahu wa taala më ka bër këshum mirësi, që nuk do të thotë që unë duhet të rikum kryq. As nuk nuk do të thotë që unë duhet të rrohem në mbër, por duhet që ta falënderoj Allahun dhe më shumë akoma. Domethënë, sa më shumë të bëj mirësi Allahu, aq më shumë do të lavdërosh dhe të falënderosh Allahun subhanahu wa taala për më mirësitë që ka bërë. Që të tirojë Allahu subhanahu wa taala të mirësi. Gjithashtu transmetohet nga Suhejbi radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë Është çuditjmes çështë e besimtarit. Çdo gjë për të është hayr. Nëse ai nëse atë e ka për një e mirë, i e falenderoj Allahun se kjo është hayr për të. Dhe nëse ka më një e keqe, ai bën durim dhe kjo është hayr për të. Dhe kjo është më e vërtet çështja e çuditjes për besimtarin. Besimtar i falenderoi Allahun besimtari kur çdo gjë që i cakton Allahu subhanahu wa taala besimtarit për të është hayr. Sepse njeriu Në dashë në mirësit që i ka dhenë Allahu dhe ndash në dashë në sëpravë dhe që i e për Allahu subhanu wa ta'ala, a i më shpërblimë. Dhe kjo është mirësit për Allahu subhanu wa ta'ala që i ka nëvoj për shpërblim, ka, ka nëvoj për falendërim dhe Allahu subhanu wa ta'ala. Nësa Allahu i madhëruar mund të dënoj një besimtarë në dunja, e dënon që a i ti fali gjunavet, për ne dhe i personin cili bëni nga bimë, për të cilin a i meriton dënimin me v Ky do ndënim i bëhet për të falur për gjunaftët e tij. Sikose subhanallahu dhe e keqja për besimtarën është e mirë, më shfali gjunafsh. E jo më e mira që Allah Prandaj, Allah i jep Allahu subhanuhu teala. Prandaj a nuk e meriton Allahu i mëdhur që të falënderohet në të gjitha në të gjitha momentet nga njeriu, sepse çdo gjë që i jep njeriu të besimtar për të është hajre mëth. Prandaj thotë profetosi në që, më që, çuditshme çështja që e besimtarit. Edhe falënderimi vërtet përbohet nga pesë gjëra to pesë gjëra janë që njeriu ti nënshtrohet së pari ti nënshtrohet Allahu subhanahu wa taala dhurosua çdo mirësi që të quhet falëndërues gje dytësh ta doji Allahun e madhëruar për mirësinë që i ka dhënë e treta është t'ja njohëj Allahut e madhëruar këtë mirësi që ja ka ja ka dhënë e katërta ta lavdëroj Allahun e madhëruar për mirësinë që i ka dhënë dhe e peta është që të mos i përdori këtë mirësi në atë që që nuk e do Allahu subhanahu wa taala Këto pes pjesë janë jan pes shtyudhët e falenderimi, duk mund dhe, dhe të qëtë njëri u falenderuës dhe i sa të i plëcët të pesë të gjerët. Dhe nëse i plëcën të pesë gjerët, atër i qëtë falenderuës e vërtet. Dhe falenderimi, në më thënë, bët, me goj, me zemër, edhe me gjymë tërë. Për le dhe Allah subhanu ta'ala i ka urduar besintarët që ti përmëndë në mirësit e ti ku thotë, o amma bënja me të rrugëti mirësitë të, mirësi të Allahut subhanuhu teala, jo që të mburrësh me to, por të rrugëjo atë mirësi që ti ka bërë Allahu i mëdhur, si falënderim për Allahun e mëdhur që ti ka bërë ato. Gjithashtu dhe me zemër, sot Allahu, sot profeti sallallahu alajhi wasallam, në, në lutin që që e bën zobësintar, në ngjitesën e ndërmrëje, e buu bi ni'metika alayya, qedruun e panoi mirësinë që që më ke bërë ti o Allah. Dhe kjo është është thelbi i falënderimit Allahu subhanahu wa taala dhe është rrënja kryesore për të qenë një njeri falëndërues ndaj Allahut madhëruar. Sepse një person që nuk e njeh, nuk e njeh mirësitë që i ka bërë Allahu subhanahu wa taala, mundi të falënderoj skur. Fa ne thotë profeta sa ne na ka mësuar që them në dua, në këtë dua që është duaja më e mirë për të kërkuar falin Allahut subhanahu wa taala, juhet sayyidul istighfar, ndër të tjera thotë ubu bin'ametika alayya. Qoftë Allahu i parnoj mirësitë që më, më boti mua. Sikur se dhe falenderimi Allah subhanu wa ta'ale është me vepra, pranda dhe Allah subhanu wa ta'ale thotë në surën sebe, iqmenu alë Dawud e shukra, o kalilu min e ibadje shukur. Punoni o familje Dawudit, punoni për të më falenderuar, sepse pak për e robrëve dhë një falenderuës dhe fërtet. Në më thonë Allah subhanu wa ta'ale i thotë, familjes e Dawudit, Dawud e alësëlam dhe Suleimanit, Çoqja, dhe gjithu mirësia të më dha dhe më e madhe mirësi ishte që i kishë bëra ta profet punoni që të falënderojë. Domethënë puna është falënderim te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe profeta sallallahu alaihi dhe sallam than hadithin që përmendom më sipër, atmosien më unë falëndërues, domethënë duke adhuruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe këto tregon që falënderimi është me me gjymtyr, me gojë dhe edhe me zemër. Edhe përbën ato pesë pjesë që thonë. Dita kanë folur për për kuvizimin e falënderimit. Është thotë me qaim që të gjitha idetë e çelëtitë që kanë përmendur për falënderimi rrotullohen rreth kësaj gjëje që përmendëm. Rrotullohen rreth gjithçka që përmendëm, domethënë që është ato janë ato pësta. Ka përmendur për i tyre për shembull që disa kanë thënë prej dietarëve që falëndrimi është që ti ta njehosh mirësinë të ka bërë Allahu subhanehu teala. Disa tjerë kanë thënë që falëndrimi do thot të thotë ta lavdërosh Allahun subhanehu teala për mëshirën që të ka bërë. Disa të tjerë kanë thënë që falëndërimi do thotë që zemra jote të jetë e lidhur me dashuri për atë që ti ka bërë të mirësi. Ndërsa një prej dietarëve dhe këtë këtë lloj fjalë më ne ka pëlqyer shumë im Ibn al-Luziyyth thotë që quhet Hamdun al-Qassar, Ibn al-Qayyim ka pëlqyer shumë që fjala kjo thotë, falëndërimi vërtet është që ti tash ikosh vetën tënde jo të vlefshëm për ta për të mirësi. Thoshte hu nuk e meritot të mirësi, por Allah subhanahu wa taala nga çaji është shkuruaj Dhe i është dhërru, si shdo mirësi në të vërtet, e më ka dhërë mua, për jësë e mëritojun. Dhe kjo është një përgjë më kërësor që njëri u të rri të bëtë falenderus në Allah, subhanu ta'ala. Dhe djetarët e ka ndarë falenderimin në tre grada. Grada e parështë që njëri u të falenderoj Allah, subhanu ta'ala, për mirësi që i ka bërë. Dhe këllu i falenderimin në të vërtet, Nuk mund të jetë vetëm sepërati personi që është besimtar, nuk mund të jetë për arti personi që është mosbesimtar, sepse mosbesimtari, nëse e falenderon Allahun me gojë dhe thotë zot çukur, ai me veprat e veta nuk e falenderon Allahun në mëdhorur, sepse ai e përdor mirësinë që i ka dhënë Allahu mëdhorur për ta kundëstuar atë. Prandaj ky lloj falënderimi nuk mund përfytyrohet i plot vetëm se për arti që është besimtar. Sepse siç se, se, se e thon, falënderimi përbëhet nga 5 gjëra dhe gjëra e 5 është ti mos e përdorosh mirësi që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala për atë që e urren ai. Dhe kjo sepse kjo është pjesa e falënderimit. Kështu që njeriu duhet ta falënderojë Allahun subhanahu wa taala për të gjitha mirësitë që i ka dhënë Allahu më dhëruar. Dhe kjo është gredo e parë që duhet ta ketë çdo person. Nëse njeriu nuk nuk e njeh mirësitë të Allahut dhe nuk e lavdëron për ato që i ka dhënë Allahu më dhëruar, ai ether bëhet muhus. Dhe muhuset e kanë vendin në xhehenn. Për ndeshë të mëzdojshme për shdo person që i thot vëzit besintarë, që të falenderojë Allah subhanu wa ta'ala me zemrën e ti, me gojën e ti, dhe me vepër të ti duke, duke i përdonur mësitë Allah subhanu wa ta'ala në të që i do Allah subhanu wa ta'ala, që që pëtë nga zere gjehnimit. Vëtëm në tëllë e forma mund të ari, njeri u të falenderojë Allah subhanu wa ta'ala, si që me i tonaj. Grada dhëtë falenderojëm të falenderojëm të falenderojë dhe kjo është grad më i lartë, dëshmoj vështirë dhe jo çdo çdo njerë i arrin atë. Është ta falenderoj Allahun subhanuhu te ala në vështirësi. Ta falenderoj Allahun subhanuhu te ala kur të jep dënyar, kur të jep mirësitë e dyndjan ose kur të jep mirësi të tjera, kjo është e thjeshtë. Sepse mirësitë janë të dashura për shpirtin e një njerëut. Mirpo ta falenderoj Allahun subhanuhu te ala kur të jep vështirësi ose kur të jep sprova ose kur të jep fatkeqësi, kjo më, vërtet, më thënë, të vërtetë domethën të tregoj që një Gjithë njeriu që e bëu të llogjeje ka arritur gradë shumë darë të larta të nderuara. Edhe ka njohur Allahun siç duhet. Edhe kujt e falenderojnë Allahun subhanuhu te ala ose ai person që e falenderon Allahun e madhëruar në vështirësi ose në fatkeqësi, është një prej dy njerëzve. Njeriu i parë është ai që ka arritur atë lloj grade që i shikon simirsit dhe fatkeqësit në një soi. Nuk i bëm përshtypi një fatkeqësi nëse i vije, sikurse nuk e gëzon në një mirësi që i vjen sepse ai e di që gjithë janë për Allahut dhe rezultati i besimtarit kur e falenderon Allahun me kurbën durim, për të dyja është i mirë te Allahu subhanuhu. Sepse ky shikon thellëmin e tyre, shikon thellëmin e dënyas, qëllimin më të lartë që është të arrish kənësin Allahu subhanuhu te ala, prandaj edhe për këtë njerëj është njësoj si i befatkeysi, si bi edhe mirësi. Kjo nuk do të thotë që një njeriu nuk lejo të çaj kur bi fatkeysi Por kjo do të thë që aji të jeti kënaqër plëtsish me zemër në vetë, të thotë Elhamdulillah, dhe mos nëndje e së në dojtë drilë zemës, ku i do të fëtëkisi. Për nëjë dhe transmitohet që vë një prej se lefëve tanë, ku i vdi që më një vetë, doli dhe, dhe, dhe ishtë i gëzuar dhe fëllët qeshte. I tha njështë pëse qeshë, ta qeshëta, sepse jam duhet kënaqër me të saktimin Allah, për të rridur të, të l Fatik është profet në sallam sallam për të vini re, kur i ra një fatke si që vdi që djali ti fillet qanta. Dhe lëpytja, Mosval, këj është më, ka qënë më i mirë se profet në sallam që këj është se kërse profet në sallam qanta? Jo. Ajë nuk e qënë më i mirë. Sepse, profet në sallam sallam bashkoj dy cilësi, kurse këj nuk mundi bashkojnë dhe dy cilësi. Këj u kënash vetëm e caktimin Allahu subhanu e ta'ala, Kurse profetson sa ne më kënoi në siketin e Allahut, me falënderim Allahun. Edhe e dyta ishte që profetson salem kishte dhe mëshirë për këtë që vdiq. Kusahi ai dietarpres se ledh kur u gzua, në tomë nuk ishte më mëshirë për ato që vdiq. Por thjesht mendonte që të arrinte karanësin Allahut subhanuhu te ala. Nëse profetson sa ne mbashkoi mëshirën për ato që vdiq, me karanësin dhe, dhe falëndrimin Allahut subhanuhu te ala. Prandaj dhe gra da e tij ishte më e lartë në, në, në aspekt. Përrcisht më është i njeriu, duhet falenderoj, Allah wa ta falenderoj Allahun subhanuhu te ala, edhe duhet ta falenderoj, nuk është vaxhjim praktikisht që ta falenderoj, mjafton që njeriu mjafton që njeriu mos zemrohet me caktimin e Allahut. Kjo është vaxhjimi për gjithë njerëzit, mirëpo nëse arrin gradën e falënderimit, kur të bie në fatkesi, kjo është gradë më e lartë. Që arrin shumë pak njerëz. Tham njeriu i parë është ai i cili i shikon dhëmirësit edhe fatkesit në një soi, kurse njeriu i dytë është ai i cili nuk i shikon të dyër njësoj për të ka ndalim, si fatkisia, si edhe mirësia, njërë për aji në që do të rëgoti e dukuar me saktimin e Allahot, do të rëgoti e mirë me atë që ka sakturë Allahot s. më hanot të alë, bëndurim në vetën e ti, edhe e falendoronë Allahot s. më hanot të alë. Grad e këti dytit, me gjithës është me ullës e para, prapë, këj person ka një grad shumë të ardë të ka Allahot më dhëruar, dhe meriton shumë shpurrim të ka Allahot s. më hanot të alë, gjë që domethënë është diçka shumë e rrallë dhe nuk e bën zollën njeriu ata. Prandaj dhe këta njerëz si studimul Kayme al-Juzie, këta janë njerëz të parë që thirren për të hyrë në xhenet, të cilët e falenderojnë Allahu subhanahu wa taala në vështërsi. Sepse njerëzit në vështërsia në disa lloje shumë inscëtyre zemrohen kur bien në fatkesi. Kurse ata që kanë janë më të mirë se këta, bëjnë durim. Ate që janë pak më lartë se këta, këna që me nësatimin Allahu dhe mëjnë më të lartë të të tyre, janë atë që e falenderojnë Allahu Subhanu Taala, edhe pse u bje të në e fatkesi. Edhe përndaj këta janë atë të parët njërës si që hynë në gjenet dhe thiren për të në gjenet. Edhe si që thamë këta e në të loje, loje para shë aji cili shikonë në mirësitë Allahu dhe, dhe fatkesitit i njësoj, dhe pse aji e di që përfundimit e ka Allahu Subhanu Taala është i lart e kallojmë madhëruar dhe çdo gjë që vjen para Allahut është vetëm hajr për besimtarin. Prandaj i shikon me këtë lloj syri dhe i dukën të dyën njësoj, ose nëse nuk ka mundësi të arritë në grade, është grade e dytë që ai megjithëse nuk i dukën njësoj dhe i shetëtohet zemra fakti për votësinë që i kanë, ai e falënderon Allahun madhëruar, thotë alhamdulillah, falëndejmë tek Allahu për çdo gjë që, që më dha dhe kënaqem me saktimin e tij. Nëse grade e tretë. Grade e tretë do të thonë është është fatikisht pak e vështirë për t'u shprehur me gojë. Sizomos për ne do të thonë që jemi njerëz gjynafçar, sepse kulla e gradës mund ta shprehë vetëm një person që që ka arritur një gradë gradë dhe lartë të lartë te Allahu subhanuhu te ala. Velus Allahu të na mësojë të arrijmë atë. Dhe kulla e gradës është një njeriu të jetë me atë që dëshiron Allahu subhanuhu te ala për i tij në çdo aspekt, në çdo të mirë, në çdo të keqë, në çdo frymarrje, në çdo hapësysë, në çdo mbyllje sysh, në çdo në çdo fjetje ngjumi, në çdo veprim që bën. Po të jesh Të hiqesh me atë që dëshiron Allahu subhanahu teala prej teje në çdo lund momenti të jetës tënde, të arritur gradë më të lartë të falënderimit, sepse falënderimi vërtet është që ti mirëzit Allahut, mirëzit Allahut subhanahu teala të shfrytëzosh për të ta kënaqëtur. Prandaj dhe robi vërtet, rob i vërtet i Allahut është ai që është me vërtet rob i Allahut subhanahu teala i nënshtruar atë plotësisht me gjithë mirësitë që ka dhënë Allahu subhanahu teala, edhe frymërat e tij ai i bën për të kënaqur Allahun e Allahu mëdhellë. Dhe kjo është e i person që ka rritur gradët më të lartë të falenderimit, dhe që meriton gradët më të lartë të gjenetit, dhe që meriton që Allah subhanu wa ta të talit të vendohës e ti pranimin në tokë të kënjërzit, dhe të jalejë për kujtimin e ti sa tjetë dynjaja edhe shka bërëndësaj. Nusë Allah subhanu të talit në bepër e tyri që e falenderuar në lone më dhëruar, në bepër e tyri që janë të paket, së që në dhëruar, në të paket janë të që e falenderuar Nusë Allahun që nga bëj që mirësit e ti ti përdojnë për falenderuar të falenderuar edhe me gjithë se në nuk mund t arimu t të arimu të falenderuar mëllojtë se shduhet. Mirë po, duke përnuar që a i është i vetëmi që duhet të falenderuar, duke përnuar që mirësit e vetëm për ti, shpresëm që mund, mund të arim një piesë të falenderimin që i takonë Allahus. Ta Nusë Allahun në i fali gjunafa dhe në i mjulli jetët tonë më të mjera edhe në i bëj gjënetin vendin tonë, Allahus më le